Сянько Барвінський сподівався на Гриня-перепадю. От якби втрапити на Гриневу вулицю, то на ходу захпитати його, на що треба натиснути, щоб мотоцикл зупинився. Але він пролетів Гринів двір, гукнув господаря, той не вчув його голосу за тріскатньовою мотоцикла. Гринь новить своїм волохатим вухом лише фальшиві звуки в мокоторі, а Сяньків ще надто новий, щоб доняти перепадю. Длубавсь на городі біля вертольота. Тепер дорога повелась донизу, заходила на останній виток, котрий виливавсь у стару бруківку, яка вела у Молдавію. Він прощально загнали в городище і виводив мотоцикла на молдавську пряму. Вода вже давно текла через вінці вітера, збігала рівчачком уздовж паркана, завертала під яблуні в саду. А Мусій Федотович дивився на сріблясту петлю на свій нерухомий ковчег, припнутий до берега на осінь, дивився на літак, що кружляв і кружля над городищами, наче модель гортківців на змаганнях, яка ніяк не може зірватись з прив'язі, і думав. «Краще і не вигадаєш!» «Клянуся своїми учнями, краще не вигадаєш!» Та надрукує статтю у науковому збірнику, Випусти я книжку, її прочитають у городищах лише Романа Лебедин та Микола Подорожній. І ще хто прочитає? Може, Підкова, якщо буде час. Та Єван Капшук, якщо в кінці надрукувати кросворд. А так, знає сама Мариня. Сама Мариня? Отже, сьогодні про це довідуються усі городища. І легенда повернеться до мене в такому вигляді, що не зниглися ні Скіфам, ні сарматам. «Сідайте, Мусію Федотовичу, п'ятірка!» Романа попросила практикантку припалити їй сигарету. То був сигнал, що операція закінчується. Припалюючи, практикантка підсмалила лікарцівію. Романа повела таким палючим поглядом, що молоде дівчисько зайнялося з голови до ніг, як копичка вистояної соломи. Тепер здавалось, від неї самої можна було припалити сигарету. В дитячий садочок тобі б дитино, а не медицину. Так ні, всі в медики, бо мода, а лікувати нікому. Клятву гіппократа виголошують гуртом, як при вступі піонери. Вивозьте хворого в палату. Війнувши клубком диму, Романа пішла до шаплика мити руки. Зупинилась, налила з колби чарчину спирту, вицілила його яскраво нафарбованими губами запила водою з-під крана і заходилась намилювати долоні. Сестри перекладали Іллю на візок і повели лікарнянським коридором, де принишкло перешіптувались хворі. Романа торкнулася рукою ланцюжка на шиї, і він опав плик. шаплик. Золота як гадюченя мідянки. Спершу вона не надала тому значення, але їй хотілося їсти, а для цього треба було глипнути на годинника – чи не закрили на перерву городищенську корчму, що прижилась у реставрованому вітряку на горбі. Вона ретельно помила руки, витерла їх цупким, перекрохмаленим рушником, намазала пахучим кремом, докорила сигарету і заходилась шукати в операційній годинника. Обдивилась підлогу, переговинула пінцетом там тампоневати і захвилювалась. А чи не впав він у нутро Іллі? Розділ шости. Сянько Барвінський уже втретє пролітає на мотоциклі біля самісінських очей Миколи Подорожнього. Але той не помічає його, бо ось уже другу годину невідривно стежить, упершись під борідням у чашечку долонь, за впертою мурахою, що заповзялась перелізти через Велетенський Миколин черевик, слід у якого впізнає кожен городищенець навіть на втоптаному снігу. Комаха могла б обійти цього черевика – Пошитого на замовлення у сороцького грека за Дністром. Торік подорожній таки спокусив грека ворочком добірної гречки і нарешті не має морокі з взуттям, про яке досі, по яке досі їздив аж до київського магазину богатир. Могла б за цей час комашина обминути не лише черевик, а й млин. Але, видно, ще дуже молода, коли вперше штурмуєте, що можна просто обійти і забути. В Миколи ще затерпла нога, однак він сидить непорушно, як гіпсовий піонер на шкільному подвір'ї, боячись посунути ногою, щоб бува, на розчавити мураху. Мотоцикл носить сянька городишенськими вулицями. Він тримається на ньому, як на розгоностаному лошачкові, якому вп'явся в загривок голодний гець. Барвінський кілька разів орав землю ногою, але від шабата в підошву від ще зовсім нової сандалії, опік босу ногу, торкнувшись розпеченого мотора, і тепер кружляв по млиновому майдану, сподіваючись, що подорожній принаймні садить його із цього осатанілого огера. І він зайшов на четверте коло, маючи надію, що зараз зачепить Миколу босою, обпеченою ногою, і, може, той таки прокинеться від своєї полуденної сплячки на лавчині під млином. Микола! «Гей, Мико, зніми мене!» «Прийму авансовий звіт! Той, що не сходиться, зійдеться!» Випалив Сянько, пролітаючи біля колін подорожнього і фицнувши ногою так, що мало сам не злетів із мотоцикла. Скривився від різкого болю, блучив великим пальцем ноги у вичовгану прооліяну лаву. Подорожний сіп новією, бо на неї сіла борошняна порошинка. Стежа, як мороха так і виповзла на червих, і залізла у дірочку від шнурівки. Треба було розсуватись. Барвінський удвічі менший за подорожнього, і це дає йому право називати Миколу «громовідводом». На що то відповідає. «А ти, приміром, знаєш, хто ти?» Сянько стає навшпиньки, щоб почути, що там у горі, скаже подорожній. Микола вичікує довгу паузу, підхоплює Барвінського під пахви, піднімає, щоб Сянькове виході стало його уст, і каже... «А ти сам, приміром, придумай, хто ти!» І опускає свого портативного товариша на грішну землю, на якій їм випала нагода народитись в один рік, в один день. Тільки Сенько появився і заламентував на годину пізніше. І винен у цьому сам Микола, який надовго затримав своїм народженням горбату бабу-споговальницю. Ця дріб'язкова, з погляду прожитого ними вікова різниця останнім часом переросла у запальні дискусії – Сповнені буйних емоцій, дипломатичних пасток, скиданням останнього аргументу, заманюванням сперечальника на слизьке, словом, проводився у дію весь інтелектуальний потенціал кожного із опонентів. Однак, це не заважало їм посьорбувати тарбкувати домашнє вино, яке ставало причиною того, щоб заманити опонента на свою територію. Вони вже звикли, що осінькова Катерина завжди виступає на боці подорожнього – а Миколина, мовчкувата устя, обстоює у цій комічній суперечці докази Барвінського. У вирішальний момент докидає своє «а шо ж, а як же ж?». Поява свого союзника в глибокому тилу суперника породжує нову сінькову атаку. А тепер підіб'ємо сальдо. Природа, як побачила, що народилось таке довжелезне, подумала. На случай ревізії в мене буде перевитрата. «А тут мені приспічила народитись. От і попав під гарячу руку. Питання є».